Вилила. Він ковзом пройшов крізь різкий поворот і увімкнув фари. Дощ припиняв, але хвиління наростало. Хвилин за п'ятнадцять їзди воно перетворилося на ревище. Дівчина придивлялася до екранів, позиркуючи на тенера. Зрештою вона спитала. «І що робитимеш? Обжину, якщо зможу». «Попереду жодного проблеску». «Навряд чи зможеш. Згоден. Але що лишається? Можна десь залягти? Як знаєш, де покажи. Є тут одна місцинка дещо попереду. Міст, під який можна заїхати. Окей, це підійде. Май окнеш, коли побачиш». Вона кивнула, стягла чоботи і розтерла ноги. Він дав їй ще цигарку. «Гей, Корні! Слухай, я подумав. Праворуч від тебе аптечка. Ага, вона. Там має бути якась срана мазь для обличчя, аби опіки зняти». Вона знайшла якийсь тюбик і втерла щось у щоку. Трохи всміхнулася і поклала на місце. «Ну як? Легше?» «Так, дякую». Посипалися каменюки. Блакить у небі ширилася. Воно світлішало і пульсувало. Не вподоби мені ця буря, а мені жодна з них. Щось вони розгулялися цього тижня. Егеш, я чула, ніби вітри вщухають. Небо чистить саме себе. Було би не зле. Тоді б ми, може, побачили його, як за давніх часів. Завжди блакитними з хмарами. «Чорте, ти знаєш, що таке хмари?» «Чув про них. Білі пухнасті штукенці, що літають собі, інколи вони робляться сірі. Вони не скидають нічого, тільки дощик. Та й то не завжди. Та знаю, знаю. Бачив їх колись у себе в Лос-Анджелесі?» «Не-а». Небом пішли жовті смуги. Зазміїлися чорні лінії. Каменепад лупив по даху і капоту. Знову полилася вода і здійнявся туман. Тенер мусив пригальмувати. По машині ніби кувалди забили. «Кінець нам!» – сказала Корні. «А чорта лисого! Ця тачка витримає і не таке! А що то там попереду, а?» «Міст!» – гукнула вона і подалася вперед. «Так, це він! Їдь вліво і вниз! Там пересохле річище!» Тут стали падати блискавки. Вони полум'яніли, блимали навколо. Машина проминула під дерево. На дорозі і досі валялася дохла риба. Наблизившись до мосту, Теннер взяв вліво. Найтихішим ходом він перевалив узбіччя і рушив вниз слизьким багнистим схилом. Доїхавши до сирого річища, завернув вправо, заїхав під міст, роззернувся по екранах. Тут, окрім них, нікого не було. Оруч лилися струмки, блискавиці спалахували й далі. Небо здавалося мінливим калейдоскопом. Грім бив без перестанку. По мосту над їх головами Ніби град періщив. «Ми у безпеці», – сказав він і заглушив двигун. «А двері замкнені?» «Автоматично». Теннер вимкнув зовнішнє світло. «Пригостив би тебе, але є тільки кава». «І кава згодиться?» «Окей, момент». Він сполоснув, знову наповнив та увімкнув кавоварку. Вони сиділи... І палили. А за вікнами автівки ішов каменепад із дощем. Теннер сказав, а знаєш, хех, іноді навіть приємно ось так забитися в нірку, як щур, коли зовні лютує таке чортовиння. Ти тільки послухай, яка там гидота, паскудство. А нам тут до лампочки. Є таке. Згідливо кивнула вона головою. «А що ти робитимеш, коли доїдеш до Бостона?» «А я знаю. Му роботу знайду, бабла нашкрибу, та й відкрию собі автосервіс чи мотокрамницю. І перше, і друге підійде». «Непогано. А сам кататися будеш?» «А як же? У місті ж, мабуть, пристойних клубів чортма?» Ну так, вони всі на шосе». «Так я й думав. Мо свій засную. Ха-ха!» Він торкнувся її руки і трохи стис. «Знаєш, чорте, а от я тебе можу почастувати!» Тобто, вона повільно витягла із верхньої правої кишені куртки пластикову пляшку, відгвинтила корок і простягнула. «Тримай!» Лихнувши, він аж закашлявся, віддихався і повернув. Слухай, хе -хе, оце супер. Ти жінка із несподіваним потенціалом, ну і всяке таке. Дякую. Нема за що. Вона ковтнула і собі, і поставила фляшку на панель. Запалимо? Момент. Він підпалив дві цигарки і дав одну їй. Тримай, Корні. Дякую. Хочу допомогти тобі доїхати. Із якого це дива? А що мені робити ще? Клубу мого вже немає, кататися немає з ким. А ти, як доїдеш, то будеш велика людина із великої літери. Може, і мене при собі залишиш? Може. А яка ти? О, я дуже мила. Навіть плечі тобі розминатиму, коли затерпнуть. Ого, саме затерпли. Так я й думала. Нахиляйся. Він схилився до неї, і вона почала робити йому масаж. Руки мала швидкі і дужі. Слухай, а ти в цьому тямиш? Дякую. Він випростався і відкинувся. Простягнув руку по пляшку, ковтнув, передав дівчині та також пригубила. Навколо казилися фурії, хоча міст над ними надійно тримав оборону. Теннер вимкнув світло в кабіні. «Ну, давай», – сказав він, схопив її і пригорнув. Вона не опиралася. Він намацав і розтібнув пряжку ременя, взявся до гудзиків, а трохи згодом опустив її сидіння. «Ти залишиш мене при собі?» – запитала вона. «Звісно. Я допомагатиму, робитиму все, що ти скажеш, аби доїхав». «Круто!» «Зрештою, якщо край Бостону, то нам теж?» «Звичайно». Надалі вони обходилися майже без слів. Небо собі лютувало, а згодом стало темно і тихо. Коли Теннер прокинувся, був уже ранок. Буря вже давно заспокоїлася. Він злазив у кормову частину, а тоді знову сів за кермо. Корнелія ще не прокинулася. Навіть коли він пустив двигун і рушив вгору схилом, вона продовжувала спати. Небо знову було світлим. По всій дорозі валялося каміння. Теннер рухався з вивестим шосе, взявши курс на бліде сонце, а дещо згодом потягнулася поруч Корнелія. «Мммм», – озвалася вона. Теннер погодився і сказав, «Плечі вже краще. Дякую». «Той добре». Теннер заїхав на пагорб і скинув швидкість. День потьменів. Посеред небес диявольською магістралью пролягла здоровенна чорна смуга. У лісистій долині їх застав дощ. Дівчина сама вернулася із корми транспортера і лаштувала сніданок, коли Теннер помітив на горизонті ту цяточку. Він увімкнув телескопи і дав газу, намагаючись втекти від побаченого. Корнелія глянула теж. За ними гналися мотоцикли. Мотоцикли і ще мотоцикли. «Це твої?» – спитав Теннер. «Та ні. Моїх ти вчора всіх перемочив». «Хріново!» – сказав Теннер, втопивши педаль і мріючи про бурю. Вони проскриготіли поворотом і видерлися на черговий пагорб. Погоня нас доганяла». Він перемкнув сканери із телескопічного режиму назад у звичайний, але вже і так міг оцінити кількість дедалі ближчих бандитів. «Мабуть, королі», – припустила вона. «Це тут найбільший клуб». «Хріново!» «Для них чи для нас?» «Для всіх!» Вона посміхнулася. «Хотіла б я побачити, як ти викрутишся». «Здається...» Ти скоро побачиш. Хех. Вони ж женуть, мов, скажені. Дощ меншав, але тумани густішали. Теннер все одно бачив чужі фари десь за пів кілометра позаду. Своїх він не вмикав. Прикинув, що їх цього зимового темного ранку переслідує приблизно сотня, а то й півтори. Запитав. До Бостона ще далеко? Миль дев'яносто. «Хріново, що вони нас доганяють! Хріново, що нас доганяють, а не їдуть в лоб!» – поскаржився він, готуючи вогнемети і викликаючи на екрани заднього огляду перехрестя прицілів. «Що це?» – запитала вона, дивлячись на хрестик. «Це хрест. Я, шановна, їх зараз розпинати буду!» Вона посміхнулася і стисла його руку. «Чимось допомогти? Я ненавиджу цих гівноїдів!» «Скоро поможеш!» «Поможеш, будь певна!» Він простягнув руку на заднє сидіння, взяв шість гранат і почепив їх на свій чорний широкий пояс. За нього ж він засунув і той великокаліберний пістолет. Гвинтівку дав дівчині. «Тримай міцніше. «Стріляти вмієш?» «Так», – просто відказала вона. «І це є добре». Він і далі стежив за танцем вогнів на екрані. «Коли вже та чортова буря?» – буркнув він, побачивши, що вогники близько, а в тумані видно вже й обриси. Коли їм лишалося метрів тридцять, він вистрілив першу гранату. Вона зробила дугу у сірому повітрі, і за п'ять секунд ззаду блиснуло і гримнуло. Деякі із вогників згасли, проте більшість ніде не ділися. Тому він вдався до кулеметів, проводячи перехрестями. Великокаліберні заїки загорлали свій речетатив, а Теннер кинув ще й другу гранату. Коли та зблиснула, він уже вибрався на наступний пагорб. Спинив їх? Хіба тимчасово? Я й досі бачу вогні, але вони трохи далі. За п'ять хвилин вони вибралися на вершину, де туман розсіявся і заведнілося темне небо. Звідти знову вниз. Праворуч постала стіна із каміння землі і лупака. Спускаючись, Теннер замислено глянув туди. Виїхавши на горизонтальну ділянку і вирішивши, що це уже низ, він перемкнув фари на повну яскравість і пошукав якнайширшого місця. Ззаду вигулькнули ряди вогнів, котрі спускалися. Він знайшов місце, де дорога була досить широка, розвернувся передом до тієї кошлатої кручі. Тепер вона була з лівого боку дороги, а погоня сунула просто на нього. Теннер підняв ракетниці. Перший пуск підняв іще на п'ять градусів другий пуск, ще на п'ять, третій. Знизив назад на п'ятнадцять і пустив ще одну ракету. Побачив яскраві спалахи в тумані і почув, як на дорогу валить каміння. Через машину відчув вібрацію зсуву. Здавши назад, розвернувся правіше і пустив туди ще дві ракети. Туман змішався із пилом, а вібрація тривала. Теннер знову розвернув автівку і взяв попередній курс. «Оце їх, може, затримає», сказав він, знову підпалив дві цигарки і одну дав дівчині. За п'ять хвилин вони знову вибралися на узвища, і тут на них налетіли вітри, розігнавши туман. Далеко позаду і досі світилися вогні. Долаючи схил, Теннер помітив, що лічильник Гейгера зашкалює. Роззернувся і побачив попереду далеко кратер. Ото він, почулося від дівчини. Тут треба з'їхати з дороги, бери вправо, а потім об'їдеш, коли порівняєшся. Буде зроблено. Ззаду долинули постріли. Перші з ворожих на сьогодні. Він хоч і навів перехрестя, але чекав. Було надто далеко. Їх десь удвічі поменшало, сказала вона, дивлячись на екран. Це як мінімум. Але хлопці вони круті. Та бачу вже. Він перевірив запас гранат і побачив, що їх обмаль. Коли транспортер затрусило по розтрісканому бетоні, теннер з'їхав управо. Фонило вже неабияк. Кратер був кілометром лівіше. Вогні позаду роззосередилися і пояскравішали. Теннер прицілився у найсвітліший і дав чергу. «Вогник згас!» «Мінус один!» – сказав Теннер, женучи спеченою печеною рівниною. Задощило сильніше. Теннер, помітивши інший вогонь, також дав чергу. Той також зник. Але тепер... Почулися постріли з боку. Він увімкнув кулемети праворуч, і на екрані вистрибнули перехрестя. Звідти їм навперейми мчали троє. Він їх і скосив. Ззаду стріляли теж, однак Теннер на те не зважав. Він зосередився на підступній дорозі. «Я налічила 27», – повідомила Корнелія. Він пробирався кам'янистим полем. Знову запалив цигарку. Хвилин через п'ять напали уже з двох боків. Доти він не хотів марнувати боєприпаси на непевні цілі, тому й не огризався. Але тепер дісталося кожному вогникові у полі зору, після чого Теннер втопив педаль газу і помчав лавіруючи серед скель. «Мінус п'ять», – повідомила Корні, але він прислухався до стрілянини. Він вистрілив із заднього гранатомета. Хотів повторити, але спуст тільки клацнув. Запустив по гранаті наліво й направо. «Якщо наблизяться, дам прикурити», – пообіцяв він, їдучи далі навколо кратера. Стріляв тепер тільки у конкретні цілі, коли знав напевне, що вони на прицільній відстані. Звалив іще двох, перш ніж виїхав до розбитого полотна. «Тримайся паралельно», – порадила Корні. «Тут ґрунтівка, а там ти ще милю ніяк не проїдеш». Кулі відскакували від броні, а він потрохи відстрілювався. Мчав лісосмугою. Дерева були, як і завжди, покручені біля кратерів. Коли знову виїхав на дорогу, глянув на вогники ззаду і запитав. «Скільки тепер?» «Десь двадцять. Як наші справи?» Хвилюють мене хіба що шини. Вони витривалі, але їх таки можна пробити. Ну і ще сліпа куля може нас осліпити. Решти вони не прострелять, навіть якщо спинять, то хайно спробують видлубати. Байкери знову нас доганяли. Заблискали спалахи, долинали звуки пострілів. — Тримайся, — сказав він і дав по гальмах. Машина ковзнула вологим покривом. Вогні миттю пояскравішали. Теннер пустив заднє полум'я. Тих, що вже встигли проїхати далі, він обсмалив вогнеметами на бортах. Тоді прибрав ногу із гальма і газонув, навіть не глянувши на заподіяну шкоду. Вони рвонули вперед. Теннер почув, як корні поруч з ним регоче. «Боже, ти їх нагнув, чорте! Ці лісінький, сраний клуб!» Ніхріна не смішно, буркнув він. В огні, бачиш? Вона придивилася? Ні. Але тоді додала три, сім, ні. Тринадцять. Бля, сказав Теннер. Радіація впала. Серед ревіння згори щось забахкало. Десь півхвилини разом із дощем сипало трохи жорстве. Майже по нулях, повідомив він. Що по нулях? Все, талан пальний набої. Може, ліпше б я тебе залишив, де ото підібрав? Ні, заперечила вона. Разом і до кінця. Ну, тоді у тебе не всі вдома. Хай но ну, вони до нас доберуться, може, іншої заспіваєш. Може. Почекай, послухаєш мій спів. Він простягнув руку і намацав її стегно. Окей, Корні, досі ти трималась як треба. Міцніше тримай ту залізяку, і ми ще побачимо. Він потягся за новою цигаркою та виявив, що пачка порожня. Лайнувся, кивнув на бардачок, і вона дістала звідти повну. Розірвала, підпалила і передала. «Дякую. А чому вони не наближаються? Може, просто будуть сидіти на хвості, я... я не знаю». Тим часом тумани почали розвіюватися. Поки Теннер палив, видимість дуже поліпшила. Він міг роздивитися темні постаті, що пригнулися до байків і гналися та гналися. Гналися, а більше нічого». Якщо вони хочуть просто компанію скласти, я не проти, нехай їдуть. Але після перерви стрільба відновилась. Теннер почув, як луснула шина. Він скинув швидкість, але не спинявся. Ретельно прицілився і дав чергу. Кілька впало. Ззаду іще стріляли. Луснула друга шина. Теннер дав по гальмах і ковзом розвернувся. Опинившись лицем до ворога, вистрілив якорі, аби не знесло віддачею і пустив ракети. Одну по одній, паралельно дорозі. Байкери розпорошилися, хотіли заїхати із флангів, а він обстріляв їх з кулеметів. Відкрив вогонь наліво, тоді направо. Праворуч закінчилися набої. Він перемкнувся знову наліво. Вистрілив решту гранат. У нього вже майже ніхто не стріляв. Окрім П'ятьох троє зліва і двоє справа, що ховалися у лісосмузі обабіч дороги. Ззаду валялися мотоцикли і трупи, деякі й досі диміли. Покрив дороги багато де був подзьобаний і потрісканий. Він розвернувся і рушив вже на шести колесах. Набої скінчилися корні. Але, але ми перебили їх Еге ж. Від'їхавши трохи, він побачив, як на дорозі з'явилися п'ятеро байкерів. Вони трималися добре позаду, але продовжували їхати вслід. Теннер намагався з ними з'язатися, але відповіді не було. Загальмував і зупинився. Ті зробили те ж саме, проте трималися далі позаду. «Ну, вони хоча б нас бояться. Гадають, що ми й досі з зубами». «А так і є», – сказала дівчина. «Ага, але не з такими, як вони думають. Це ще краще». Хех, «Як добре, що я тебе зусив. Оптимістка мені не завадить. Склянка напівповна, а тож... Вона кивнула. Він ввімкнув передачу і рушив. Мотоцикли теж рушили, проте трималися на відстані. Теннер стежив за ними, клянучи їх на ходу. Трохи згодом погоня знову наблизилася. Теннер із ревом летів уже хвилин тридцять, а ті п'ятеро впертих наганяли. Коли підібралися досить близько, відкрили вогонь, поклавши гвинтівки на кермо. Теннер почув внизу рикошети, і тут луснула третя шина. Він знову спинився. Байкери також. Трималися вони дещо далі, ніж міг досягти вогнемет. Він вилаявся крізь зуби і знову потяг вперед. Машина хиталася на ходу і кренилася на лівий бік. Праворуч стояв пікап, розбитий об дерево. У кабіні зігнувся скелет водія. Шибки були всі потрощені, а шини хтось познімав. Пів сонця повзло небесами на дев'ять годин. Перед машиною клубочилися туманні примари. В небі звивалася темна стрічка. З неї раптом пішов дощ, вперемішуй з порохом, камінцями та шматками металу. Добре, посміхнувся Теннер, почувши дзенькіт об дах автомобіля. Але треба набагато сильніше. І бажання його збулося. Земля затремтіла, на півночі заблищала блакить. Серед ревіння вітру загуркотіло. На землі ж немов би відгук загупало, і з правого боку з'явилися купи уламків. А наступним хай наших друзів накриє, побажав Теннер. І тут побачив праворуч щось жевріє. Власне, вже кілька хвилин жевріло, він лише зараз утямив. Це вулкан, пояснила вона, коли він вказав у той бік. Це значить, нам лишилося миль шістдесят, мо сімдесят. Чи ті ще стріляли, він сказати не міг. Звуків, котрий долинали згори і лунали навколо, цілком вистачало, аби залушити будь-яку стрілянину. А рикошет годі було розчути за торохтінням жорстви по машині. Однак п'ять фар у екрані не відставали. Чому вони не відчепляться? спитав чорт, їх же не зле тріпає. Та вони звикли, та ще й крові жадають, а це все змінює. Тенер зняв із дверей дев'ятиміліметровий магнум і дав їй На, тримай міцніше. Він знайшов у другому бардачкові коробку набоїв. А ось це кінь до кишені. Всі ж набої 45-го калібру. Він поклав у власну косуху, поправив гранати на поясі, і тут один із п'яти вогнів раптом зник. Чотири інші сповільнилися і стали зменшуватись. «Сподіваюсь, він розбився», – сказав Теннер. Вони побачили гору, зубчатоверхий конус, що кривавив вогнем небеса. З'їхали з дороги і забрали далеко вліво, добре помітним путівцем. Хвилин двадцять об'їздили ту гору, аж доки не об'їхали. Теннер знову побачив полотно. Чотири фари позаду стали ближчими. Вернувшись на дорогу, він погнав вперед труською поверхнею. Небесами блукали жовті вогні. Навколо важко гупали в землю безформні об'єкти. Деякі впоперек були з метр. Машину хльостали вітри, вона кренилася на ходу, а стрілка з підометру ледь-ледь сягала сорока миль. І з радіо чулися лишень перешкоди. Пройшовши крутий поворот, Теннер загальмував і вимкнув вогні, висмикнув із гранати чеку і поклав руку на двері. Коли на екрані з'явилися фари, він розчахнув двері, вистрибнув і пожбурив гранату назад у абразивну зливу. Перш ніж почувся вибух, а на екрані блимнув спалах, він уже повернувся в кабіну і вімкнув передачу. Машина, вивергаючи з-під залишків коліс камені, рушила. Корні ледве не істерично зареготала. «Ти завалив їх! Усіх завалив!» – закричала вона. Теннер ковтнув із її фляжки, а рештки брунатої рідини дівчина допила сама. Він підпалив дві цигарки. Дорога далі була потріскана, вибоїста і слизька. Вони вибралися на горб і спустилися з іншого боку. Тумани в низині густішали. Попереду з'явилися фари. Він наготував вогнемет. Проте до сутички не дійшло. Вони розминулися з вантажівкою. Протягом півгодини стріли іще дві. Знову заблискало і повалило з небес каміння розміром з кулак. Теннер з'їхав із дороги, сховався серед високих стовбурів дерев. Небо щорніло зовсім. Сяй на блакить, і та зникла. Чекали вони години три, проте буря ніяк не вщухала. По черзі згасли всі чотири екрани. П'ятий показував лишень чорноту під машиною. Останнє, що бачив теннер позаду, це велике розчахнутое дерево з хиткою гілякою, котра надламалася і могла будь-якої миті впасти. По капоту жахливо гупнуло кілька разів. Кожного разу Примушуючи здригатися весь транспортер, дах глибоко продавило в трьох місцях світло пригасло, тоді пояскравішало. У радіоприймачі не було уже навіть шипіння. Злась. Приїхали, сказав він. Еге ж, погодилася корні. Далеко ще? Миль п'ятдесят. Ну, що ж? «Досі маємо шанс, якщо пережити оце». «Який шанс?» Вони опустили сидіння, запалили і чекали. Світло невдовзі згасло. Буря тривала весь день, не скінчилася вона і вночі. Вони дрімали в побитому кузові, і він їх оберігав. Коли негода врешті вляглася... Теннер визирнув у відхилені двері і назад зачинив. «Будемо чекати до ранку». Вона взяла його за руку із написом «Чорт», і вони знову заснули. Генрі Соумс, доктор медичних наук, знав, що він програє. Про це повсякчас нагадував подзвін. Він накрив хлопця простирадлом і кивнув сестрі Ейкерс всій у білому. «Помер, звісна річ. Нехай надрукують, аби я підписав». Вона кивнула і уточнила. «Кремація?» «Так». Він перейшов до дівчини на сусідньому ліжку. Покликав. «Еві!» «Що?» – ледь почувся відгук іздалеку. «Як ти почуваєшся, дитинко?» «Можна попити?» «А як же?» «Секунду!» Доктор налив їй склянку, допоміг підвестися і підніс воду до вуст. «Певна річ, скоро він і сам заразиться. Як же інакше?» «Занадто багато контактів». Де фред? запитала вона, напившись. Спить. Вона заплющила очі, оточені кільцями поту, а він допоміг їй знову лягти і рушив до наступного пацієнта. Скільки їй залишилося? запитала сестра Ейкерс. День, можливо, два. А якщо сироватку привезуть, шанс є. Так, якщо привезуть. Ви у це не вірите? Ні, не вірю. Далеко. Занадто далеко. Це нереально. А я вірю. То постав свічку. І поквапом, вибач, Карен, я не хотів. Я просто втомився. Знаю, ви ж дві ночі не спали. «Нещодавно я придрімнув. Година нічого не дасть, коли втома аж така сильна». «Правду кажеш, але все рівно вибач. Шанс все одно є», – заявила вона. «Ви, може, і не вірите, але брат мій водій, і він гадає, що зону можна проїхати». «Туди і назад? Вчасно? Та ні». Так не щастить з найліпшим споміж водіїв. І хто знає, є ще та сироватка взагалі? Думаю, що нам кінець. Можливо. Він ляснув себе по стегні записником. Навіщо дурно гадати? Я б оцю дівчину врятував, і то легко. Дай но мені лишень сироватки, і я враз візьмуся лікувати. Інакше... Ми просто статисти. Я знаю, але її привезуть. Надія вмирає останньою. Він поміряв комусь пульс. В нормі. Вони рушили коридором, і вона торкнулася його руки. Не гризіть себе, сказала вона вся у білому. Та, воно саме. Ніхто не винен, але... «Вдіяти нічого не можу саме я». «Кабінет 136 вільний», – сказала вона. Він на мить заумер, а тоді кивнув головою. Сестра мала слушність, і, лежачи поруч з нею, лікар міркував про зону, як воно там. Але вголос думки не озвучував. «Скоро». Заспокоювала вона. «Скоро, не хвилюйся!» Він погладив її плече. «Пам'ятаєш три дні?» «Ні». «А я пам'ятаю. Ми висадилися на Місяці, на Марсі, на Титані. Ми підкорили простір. Ми втратили час. Була у нас ООН. І що сталося? Сталися срані три дні». І все пішло шкереберть. Я пам'ятаю, як прилетіли ракети, Карен. Пам'ятаю, як слухав радіо, аж доки воно не змовкло. Ракет понакидували всюди. Нью-Йорк тепер це вогнище радіації, як і більшість великих міст. Пережили те хіба що острови. Кариби, Хаваї, Японія. Грецький архіпалах. Вони бо ще довго щось могли транслювати, коли вже інші оніміли. Може, у Японії і на Середземному морі і досі є люди. Хто знає. На Карибах то напевно. Але о ті дні я пам'ятаю. Жахливо схоже було на цю приреченість. Утім, недавно мені вже здавалося, що ми виживемо. Цікаво а люди на Марсі не вимерли, а на Титані. Можливо, вони колись повернуться, хоча навряд чи зможуть. Гадаю, Карен, ми вже мертві. Гадаю, нам всім пора руки скласти і визнати це. Якщо ми й досі чогось не просрали, то не тому, що не спробували. Навіть як небо колись його очиститься, чи залишиться, бодай, хто живим, аби дізнатися про це? Хіба що десь на острові або на Західному узбережжі. Але сумніваюся. Якщо ми й виживемо, то потвор стане ще більше. Господи, людина може стати нелюдиною. Ми виживемо, запевнила вона. Просрати щось ми майстри, але нас багато. Хтось та зостанеться. Будемо сподіватися. Послухай, ну дзвони. Кожен із них означає смерть. Але вони дзвонили і на свята, і тоді вони означали життя. Хтось прийде, він здолає зону. А якщо ні, помремо ми не всі. Три дні були жахом, я знаю. Я чула про них, але це ще не привід впадати у вічай. Так, просто я почуваюся переможеним. Тоді вона торкнулася до нього і сказала. Ти робиш все можливе, лишається тільки змінити ставлення. Я трьох днів не пам'ятаю, але вони нас не вбили. Не забувай. Ми й досі живі попри все. Він поцілував її, а в кабінеті навколо було темно та гігієнічно. От яких людей нам треба. Вона похитала головою. Ні, я просто сестра. По спину. Обхід я закінчу. А ти відпочинь. Може, вже завтра? Ага. Може, вже завтра. Не вірю, але дякую. Почувши трохи по тому, що він таки спить, вона підвелася. Вийшла із кабінету 136 вся у білому і закінчила обхід замість лікаря. Дзвони струшували повітря, тому що поруч були аж три церкви. Але вона все ж таки завершила обхід. Вона міряла пульс, температуру, наливала води і усміхалася. Хоча трьох днів вона й не пам'ятала, але розуміла, що і досі в них живе. Розуміла щоразу, заходячи до чергової палати. Проте вона усміхалася. Це ж бо остання зброя людини. Мабуть... Уранці теннер, вгрузаючи в бруд і переступаючи навалений гілля, каміння і мертву рибу, пробрався до кормового відсіку, відчинив його і позвільняв відкріплень мотоцикли. Заправив їх, перевірив і викотив пандусом. Залізши в глиб кабіни, зняв заднє сидіння. У схованці там була чимала скриня. Його вантаж. На кривку міцно тримали болти. Він узяв скриню і відніс до свого мотоцикла. "Оце воно?" спитала Корні. Він кивнув і поставив скриню на землю. "Навіть не знаю, що це за сховище. Мой холодильник. Але важить воно не аж стільки, щоб я не міг відвести його на багажнику. У крайньому правому бардачку є стропи. Тягни їх сюди і поможи." а з середнього бардачка – помилування прихопи у великому такому картонному конверті. Вона повернулася з усім тим і допомогла прикріпити контейнер до багажника на мотоциклі. Зайві стропи він намотав собі на ліву руку, і вони рушили на дорогу. Байки вели за кермо. «Потихеньку, помаленьку», – сказав тенер. Закинув гвинтівку за праве плече, надяг рукавички і завів свій байк. Вона завела свій, і вони пліч-опліч рушили по шосе. Проїхавши з годину, зустріли дві автівки, що прямували на захід. На задніх сидіннях в обох були діти. Вони попритуляли личка до скла і витріщалися на їх пару. Водій другого автомобіля їхав без піджака. Під пахвою мав чорну кобуру. Небо було рожеве. На ньому три чорні смуги. На вигляд вони були варті тривоги. Сонце, сріблясте з рожевим відтінком і бліде, але Теннеру все ж таки доводилося захищатись окулярами. Вантаж клопотів не завдавав. І Теннер пригнувся у бік світанку. Він думав про Бостон. Підніжжя кожного пагорба було злегка затуманене. Повітря прохолодне й вологе. Зустрілося іще авто. Стан покриву дороги покращив. Перший постріл перекрив гуркіт їхніх моторів приблизно опівдні. Спершу здалося, що то стрільнув глушник. Але звук повторився. Корні скрикнула, збочила з дороги і врізалася в камінь. Теннер гальмуючи з'їхав на ліве узбіччя, ухилився від наступних двох пострілів, притулив байк до дерева і заліг. Куля вдарила в землю поруч з головою. Він засік, звідки прилетіло. Заповз у канаву, зняв праву рукавичку. Він бачив, що дівчина його лежить, де впала, а на грудях у неї кров. Вона не ворушилася. Він підняв гвинтівку і вистрілив. Стрельнули у відповідь, тому він пересунувся лівіше. Стріляли з пагорба десь метрів за 60. Ніби він і цівку рушниці навіть розглядів. Прицілившись, пустив туди кулю. Пролунав постріл у відповідь. Він черв'яком поліз уліво. Проповз метрів п'ять, доки дістався купи уламків, за якою сховався. Висмикнув там чеку, підвівся і метнув гранату. Відразу ж кинувся на землю, бо пролунав черговий постріл. Взяв ще одну гранату. Ревнуло, гупнуло яскраво блиснуло. Його обсипало сміттям, а він зірвався на рівні і кинув другу гранату, цього разу примірившись ліпше». Після другого вибуху він кинувся вперед з гвинтівкою на поготові. Але зброя не придалася. Він знайшов лише кілька шматочків стрільця, а від рушниці навіть того не лишилося. Повернувся до Корнелії. Вона не дихала, серце не билося. Він розумів, що це значить. Відніс її до рівчака, де був залягав, Поглибив його голіруч, опустив туди тіло і присипав землею. Підвів її мотоцикл, спер на підніжку та встановив на могилі. Тоді дістав свій есесівський ніж і видряпав на крилі. Її звали Корнелія. Скільки років, звідки родом, і яке прізвище мені не відомо. Але вона була дівчина чорта Теннера, і я кохаю її. Він повернувся до власного байка, завів і поїхав. До Бостона лишалося кілометрів п'ятдесят. Сцена без сюжету і персонажів Візьміть її в рамку, якщо вам завгодно, і назвіть, як вам завгодно, якщо вам завгодно. Назвіть хаос, твориво, кошмар періодичної таблиці або ж впишіть свій власний варіант. Вигляд у неї такий – тисячі стовпів. Мово ті, що їх бачив шляхетний мермоз-авіатор першим перетинаючи Південну Атлантику на гідроплані долаючи горизвісну зону між тропіками, гігантських стовпів, котрих стрімлять здиблений океан суходіл, хвостів ураганів, які, за словами Сент-Екзюпері, ніби стіну будують. Внизу вони похитуються, а вгорі ширяться і стають по-архітектурному нерухомими, підпираючи склепіння могутніх вітрів, що безугавно кружляють планетою, годуючи ті вітри врожаями із води земель, різкі, різьблені, окреслені, подекуди зачорнювані блискавками, котрі спершу блимають і відтак пульсують. Вони немов вітрячки, або ж павуки із за великою кількістю ніг, або немов китайська грамота, символи, котрі. «В'ються, женуться, самі себе переписують з губним червоним, гойним жовтим, холодним синім, сліпучим білим, епізодичним зеленим та містичним фіолетовим, відповідно до змін середовища, крізь яке вони рухаються. А ви тим часом і оком змигнути не встигнете, якщо вам раптом трапиться бачити, а крий вас від цього Боже». Бачите, як небо втягує у себе землю і воду, розділені від початку світу Воно робить із них плазму Зіщипує їх у річки, що тьмаво мчать крізь поцяткований небесний ландшафт І розпорошує їх у хмари галактики І не дає їм спокою від заходу до світанку і далі в ніч Топить у їхніх глибинах зорі Гасить ними місяць або ж фарбує його на власний розсуд, придушує або ж забарвлює сонце, чорнить склепіння світу або розмальовує його як ту писанку, рухаючись високо-високо або дещо нижче. І так далі, жонглюючи мільярдами часток твердої матерії, рідин і газів на орбітах, що їх тільки такі вітри і здатні довго тримати, подекуди, розбиваючись або бувши розбитими об гори, високі дерева чи хмарочоси, а іноді черевачуючи, аби спустошити навіть низини і вкрити їх ламанню, пофарбувати в колір руїни, угноєні ріллі, скидаючи також дощі із каміння дерев, морського й земного труп'я. Із цеглий металу, піску, вогню, тканин, скла, коралів, а іноді дуже рідко води, і викошуючи землю і моря, котрі, вочевидь, задовго зловживали перед цим горішнім терпінням і породили тих, хто не шанував пактів між основними стихіями, тих, хто закоптив небеса мільйонами забрудників і страхом. Тих, хто сповнив посудину вщерть, Тих, через кого п'ятсот передчасно здетонованих боєголовок абортували радіаційним фоном «Все живе». А далі увесь той непотріб рознесло спонтанною ланцюговою реакцією, порушивши небесну тоді ще блакить впродовж всього Трьох днів, коли було зламано пакти, і то так, що у небесній тоді ще височині хмари були розірвані і рознесені. Перш ніж небо встигло здійняти Лемент, оскаржуючи цю останню надто вже фамільярну фамільярність, то, може, небо і кричало «Гвалтують! Рятуйте!» або навіть «Боже!». А сам факт того крику – міг містити надію і обіцянку, що море, земля і повітря колись такий очистяться. Однак той крик міг тої обіцянки й не містити, бо це так само міг бути не крик про допомогу, а хвиління банші, що сповіщає близьку погубу, вириваючись із того круглого горла, котре вкотре лигає і вивергає, а совуючись туди-сюди, всмоктує полум'я з вогнищ, де падали кобальтові бомби. Але, звісна річ, все це не точно, бо ж ті вогнища із їх власними пульсами смерті, якщо комусь і належать, то землі. І не сміють вони, огнища ті, зазіхати на низько на вислі небеса або спонукати їх до ще більших рухів. Але ж задумайтесь, но ну, мить про небесні стовпи, тисячу і ще багато інших, які накидають перечуття, що світ то є місце, куди людині вхід заборонений. Їх, котрі ото стовбичать і годують кругобіжні вітри, можуть з часом навіть обожествити, якщо вони іще будуть. І ще буде кому їх обожествляти? Бо ж вони здіймаються, не янголи, із пороху землі чи з зеленого бруку моря. Вони поводять своїми нелюдськими плачима і злітають туди, куди людям невільно злітати. А відтак, мов єдність святих, вони поєднують горішнє з долішнім, призводячи до переносу сутності. Після чого ринуть у спокій або лишаться назавжди на місці, крутячись і розкручуючись немов ті спіралі при барбершопах. А з усього, що небо бере і віддає, певна річ вже у зміненій формі, ніщо серця не крає душа, аніж життя. Якщо вам трапилося бачити, крий Боже вас від цього» як яскравість стає пітьмою, а небо землею, бачити, як місто, будинок, собака, людина возносяться на небеса, преображаються і повертаються покиддю і соломою, бруднотою примітивного слизу, що капає здавно вже неблакитного неба і падає вниз, може для того, аби почати знову із нерухомої одноклітинності але навряд, бо ж дороги вітрів – то не дороги людини або життя. Ні, вони, як мабуть і зауважив шляхетний мермоз того дня, то й ночі, вони хоч і близькі ті дороги, але далекі. От саме це, більш ніж будь-що у всьому світі, заслуговує на увагу. Сцена Просто собі сцена, без сюжету та персонажів, через оцю близькість і цю далекість. Візьміть її в рамку, якщо вам завгодно, і назвіть як завгодно, якщо вам завгодно. Але вітри волають сімома голосами судного дня, і якщо вам трапиться почути це, бережи вас, Боже, від цього» то ви зрозумієте, жодна назва підхожою тут не видається. Він їхав собі і їхав. За якийсь час почув звук іншого мотоцикла. Гарлі вилетів на дорогу з ґрунтівки ліворуч. Втікати тенер не міг. Вантаж заважав розігнатися. Тому він дозволив сісти собі на хвіст. Трохи згодом той байкер, високий, худий і вогнебородий, нагнав теннера зліва. Всміхнувся, звів праву руку і опустив її, ще й головою мотнув. Теннер загальмував і спинився. Рудий бородань став зовсім поруч. «Куди, чуваче?» – спитав він. «До Бостона». А що у скрині? Типу хімія. Яка? Брови вигнулися, вуста посміхнулись. Ліки їм від чуми. Тю я думав, інша хімія. Вибач, байкер тримав вже у правій руці пістолет. Злась, наказав він. Теннер послухався. А той звів ліву руку і з кущів при дорозі виліз іще один. Відкоти його байк ярдів надвісті вперед і постав посередині. Тоді вертайся на місце, звелів Рудий. Що за хрінь? – спитав Теннер. Той запитання проігнорував, натомість спитав. Ти хто? Моє ім'я Чорт. Чорт Теннер. «Іди к чорту!» – Теннер знизав плечима. «Ти не чорт, Теннер!» Теннер стягнув праву рукавичку і виставив кулака. «Ось, сім'я!» «Не вірю!» – промовив чоловік, роздивившись тату. Чорт знову знизав плечима. «Твоя справа, цивіле!» ну цить!» – той підняв ліву руку. Тим часом його помічник уже поставив мотоцикл на дорозі, а сам знову сховався в лісосмузі справа. У відповідь на цей жест в кущах заворушилися. З'явилися байкери. Мотоцикли вони вели за кермо. Стали рядами обабіч. По двадцять чи по тридцять із кожного боку дороги. «Ну ось!» – промовив Рудий. «До речі, я брателло. Радий знайомству. Ти знаєш, шановний, що тебе чекає?» «Здогадуюся. Ти підеш до свого байка і спробуєш його забрати!» Теннер посміхнувся. «А це що? Буде важко?» «Та ні, абсолютно. Просто йди собі. Однак спершу віддай нарушницю. Брателло знову підвів руку. Мотори байкерів один по одному ожили. «Ну!» – звелів він. «Пішов!» Чуваче, ти що мене за недоумка маєш?» «Ні!» «Іди давай!» «І рушницю!» Теннер скинув гвинтівку з плеча і накреслив довшу догу, ніж мав би. Кольбою він вдарив брателла під руду бороду, і відчув кулю у власному боку. Він пустив зброю, потягся по гранату і пожбурив її до лівого ряду. Вона ще й не вибухнула, а він вже висмикнув другу і кинув праворуч. Однак байкери вже рушили на нього. Впав на гвинтівку і приготувався стріляти лежачи. Поки він лаштувався, пролунав перший вибух. До другого він вже встиг відкрити вогонь. Звалив трьох, звівся на ноги і став перебігати, стріляючи від стегна. Він сховався за мотоциклом того, кого звали Брателло. Той лежав на землі поруч із мотоциклом. Коли скінчилися набої, перезаряджати було вже ніколи. Він звівся і на бігу вистрілив іще чотири рази зі свого 45-го. Тоді його збив з ніг ланцюг. Очуняв теннер під ревище двигунів. Вони кружляли навколо. Щойно він підвівся, його збила ручка керма. Круг нього їздили два